urria talenda bitartean badirudi ipusoko fora Aldundia Ibili dela ba, inguru inguruko ba bueno fíjate zure gune hiteko edo orko harriketa dela belar mosteak eta sastrakan moske, mosketan mm -hmm. eh pretsatzen dugu ba izango zela enpresa eh, daitza galdunik bertako bankileak edo igual enpresak da capo empresa ba, te invitartes eh jardundira hor eta bueno sorteza izan duda ba ba izan eguzki tal ekologista egiten ari zen eh e, salaketa eta ohar batzun bidez, ba hor ba eh pues bueno, e, inda pixate, modu basatian edo jokatua eta ore justizia inguruan gait e, fortatu e, omen da, ba ba delarra eta se batzu mozte moztuitzen bitartean, ba bueno, eh ba Natura 2000 eta e, beruan dagoen e, mendieberen dagoen, ba ba bueno, horko e, konservazioan zegoen, e, ba, landa erdia bat edo baita, baita zera, sastrak erdien bat era mostu da izan da, era uh -huh. eta gara sorpresa izan duena da modu bazateago batean, e, e, ez dakigun nolatzea pasadean, e, jaizkio ergo estazio megalitikoarekin edo, e, bueno, antzeko zerbait, ez? Uh -huh. Or, orduan, bueno, guk egin da, zuzenean, ondarriliko ingurumensi negoziari indiogu eskaera bat, aber e, zer berri, honen berri magaukan, eta... E, ez badaparaka honen berrigik, ba, ba mesedez, eh, kontaktuan arremenetan jarri gara dira, zera, eh, foro, dipusoko foro aldun diko, eh, zera, mendita ingurumetzu zendari ekin, ez? <hum>, bai, eh, azken batean hor, eh, argi dagoena da, ardur gabekeriz eh, jokatu dela, ez? Takite, estazio megalitiko arrien txikitzea, eh, lanbarten ondorioz, hori, hori, hori da. argi dagoena artes dina dela. Bai, bai, kaganeik kutsi dugore bai, herrian eta Mol za jendeak arridura zikusi duda eorkogo txikizioa edorko kalteak egin direnak, beera estazion megalitiko batean orre ondu direne kalteak ere anageriko al dira, Orduan bueno, gure ardura eta gure eh, jokabideak gutxienez izan behar da, ba, azaltenak eskatu arrduak eskatu, esan bezala jabetza. onbarreko medienaren jabetza ondarridiko udalanena da, ondarriiko eremuan egin da, ordu aldenik eta behin udaari eskatu informazioaetaer se pasa den. Eta digarren dabein, mendiaren kudidak eta erpoel doaldun diak edar eta lanen ardura beria izan denez, bat berari arduak eskatu, o asalpenak eskatu a pasa den, eta eta, eta ni gure ustez gu pentsatzen duguna da, naizta, e, zutekak egiteko eta zutekak egiteko eta zutekaren mantenudako lanak egin beharrek badira ere, pentsatzen duguna da, e, hainbat ere emuetan ere, gomarko ditetela, protokolo bat, edo jakin e, hainbat ere emuetan edo segunetan, makinaria ero ze trezneria zartu, ez? Hmm. Badirudi hori abiliten trezneria e, ba, astun xamarra da izan dutela eta pues, badirudi ba, e, gainetik eram, abrotik eman dutela eraman behar ez dutena, ez? Eta hmm. bueno, horren baitan, ba, salpen ezkega